ביום רדתו שאולה האבלתי, כיסיתי עליו את תהום, ואמנע נהרותיה, ויקלעו מים רבים, ואקביר עליו לבנון, וכל עצי השדה עליו עולפה. מכל מפלתו הרעשתי גויים, בהורידי אותו שאולה את יורדבור,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 והוא רטע את עצי עדן אל ארץ תחתית, בתוך ערלים תשכב את חללי חרב, הוא פרעה וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.